Капітане, я попередив, закричав чоловік, ми не подивимось на твої цяцькі, на твої сталінські погони. Я зміркував, що чоловік, видно, потрапив у полон, коли в нас ще не було погон. Отже його неприязнь до мене подвійна, і за погони, і за те, що я щасливчик, уцілів на фронті і тепер прибув начальникувати над ними. Але з стрілянням він запізнився, ми вже були поряд з броньовиком. Відставити крик, порадив я. «Ми прийшли поговорити». «Поговорити?» – зареготав чоловік. «З ким? Про що? Посеред ночі? А хоча б з тобою? Ось я, капітан Сміян, уповноважений радянського командування в цьому збірному пункті. Зі мною майор Михно, начальник строєвого відділу, а ти хто? Я? Хто я? Командир оцього гроба? Це зараз, а взагалі? Танкіст? Ну, танкіст». «Офіцер?» «Може бути. Прізвище». «А на що тобі моє прізвище?» «Ну, Лавриков. Припустимо, старший лейтенант Лавриков». Я роздивився його вже досить добре. Вродливий чорноокий хлоп'яга в шовковій сорочці з широчезними, як у цигана, рукавами, розхристаний, розмаханий. Коли ті, що ховаються в бронівику, такі самі, їх, мабуть, словом не приймеш». Та якого тепер проймеш словом, коли чотири роки люди тільки й знали мову вогню, пострілів, вибухів? Якась нез'ясована втома налягала зненацька на мене, і байдужість до всього володіла мною. Не хотілося не те, що вести перемови з цим Лавриковим, а навіть дивитися на нього. Навіщо мені все це, яке мені діло до цих ідіотських подій? Знаєш що, старший лейтенант, втомлено промовив я – «Моя тобі порада, тобі і твоїм друзям, вимітайтеся з цього гроба, плюньте на нього, розітріть і йдіть спати». «Інтересно», – картинно розставив руки Лавриков. «Ми життям рискували, ми, значить, геройський подвиг, а нам радять вимітатися. Просто цирк і кінокомедія веселі ребята. Бачили фраєра?» «Пририпів хромовими чобітками і дай йому те, що твоє». «Я тобі не фрейер Лавриков, а командир радянської армії. І не хочу, щоб наших людей лякали отаким залізом, чи союзники, чи такі, як ти. Ясно?» «Перебрати звідси все залізок чортові матері – ось для чого я пішов проти ваших кулеметів». Лавриков ще спробував побурюкатися. «Хочеш грати благородного, капітане?» На чужому в рай, а нас не спитав? А може ми не хочемо? Мені однаково хочеш, як хочеш, зітхнув я. А може нас весь народ уповноважив? Розкочигарював себе Лаврику. Може ми, значить, захисники інтересів? Інтереси ваші захищатиму я. З завтрашнього дня все змінимо з харчуванням, розпорядком. Найближчим часом почнемо... «Репатріацію!» – слово радянського офіцера. «Тепер ми йдемо, а ви можете сидіти в цій мишоловці, коли вона вам так сподобалася». Ми повернулися і пішли від броньовика. «Капітан!» – розгублено закричав Лавриков. «Капітан! Що ж ти такий нервовий? Ми ж ще не договорили. А ти вже дьору!» Він вискочив з люка, кількома стрибками наздогнав нас, був майже з мене за вишки, вхопив мене за рука у кітеля. Капітан, коли твоє слово, то ми що? Нам цей гроб до лампочки, можеш його забирати, коли хочеш. У нас там мировий хлопець-механік водії, він вас з вітерцем до самої комендатури, коли хочеш. Йдіть спати, а за Бронюком прийдуть американці. Де покинули його, там хай візьмуть, а ти, Лавриков, коли хочеш, завтра приходь до штабу, там про все поговоримо. До штабу, а тоді до кельнської тюрми, заклацав пальцями лаврику. Ні-ні, капітане, цей номер у нас не проходить. Ми вже й тут домовились. Ад'ю, братва, гукнув він до броньовика. Шухер, сип з коробочки, і хто далі відскочить? О третій годині ночі я вже міцно спав у своїй кімнаті, і снилося мені, що мене замкнули в чужому танку, і хтось оперто стукає ззовні по броні, але ніяк не може достукатися до мене. «Хто там стукає?» – крикнув я і прокинувся. Стукали в двері моєї кімнати. Тихо, делікатно, але настирливо, тому й почув я навіть крізь сон. Як спить радянський фронтовий офіцер? Як трапиться і де трапиться?